Повість минулих літ розповідає про військовий похід на Польщу під 1030-1031 роками, а в статті 1030 року повідомляє про смерть Болеслава, чим недвозначно ставить обидві події у певний логічний зв'язок. Зі смертю польського короля в Польщі постали заворушення – мятеж в землі ляцкє. Отже, настала слушна нагода для повернення захоплених земель до складу Русі. Щоправда, з хронологією подій тут не все гаразд. Болеслав Хоробрий насправді помер 3 квітня 1025 року. Але це уточнення не порушує логічної обумовленості дії Ярослава. Безперечно на Русі уважно стежили за подіями в Польщі, які після смерті Болеслава складалися не кращим чином. Мешко другий не успадкував батькових здібностей і Польща поступово стала втрачати завойовані раніше землі. Близько 1031 року германському імператору Конраду II вдалося укласти мир з угорцями і виступити на Польщу. Цілком можливо, що ця акція була погоджена з Ярославом, котрий одночасно виступив на Польщу зі Сходу. Року 1030-го, згідно з літописом, Ярослав узяв місто Белс, та, очевидно, тим і обмежився. Наступного року в похід на Польщу виступили Ярослав і Мстислав, зібравши для того велике військо. Порівняно з попереднім, похід був успішніший. Вдалося відвоювати Червенські міста, захоплені 1018 року Болеславом, і вивести велику кількість полонених. В лето 6539 тысяч -е. Ярослав и Мстислав Собраста воем ноги Идуста на ляхи И за яста грады червенские опаять И повоеваста ляцкую землю И многие ляхи, приведоста И разделишая. Ярослав «Посаді своя по Росі». Як вважав королюк, мета походи Ярослава та Мстислава на Польщу 1031 року була ширшою, ніж просто повернення втрачених колись багатих червенських міст. Ішлося про намір детронізувати мешка другого та передати польську корону його старшому брату Безпріму лояльному до Русі. Зрештою, без спріму вдалося посісти князівський стіл, але при польському дворі переміг не руський, а германський політичний вплив. Дружні стосунки між Руссю і Польщею становилися тільки за правління Казимира I, сина Мешка II і онука Болеслава. Між ним та Ярославом було укладено мирний договір, який 1039 року вдалося зміцнити шлюбом сестри Ярослава Марії Доброніги і Казимира. Казимир І розраховував на допомогу Київської Русі в боротьбі з мазовецьким сепаратизмом і отримав її. Ярослав здійснив кілька військових походів до району Південно-Східного Балтійського помор'я. Результатом одного з ним було заснування міста Юр'їв у Чудській землі 1030 року. Примітка – сучасне естонське місто Тарту на західному березі Чудського озера. Згодом Ярослав розпочав боротьбу з мазовецьким князем Мойславом. Вона була тривалою і жорстокою. Повість минулих літ повідомляє про походи 1041 та 1043 років, але, як вважають дослідники, перший похід на Мазовію Ярослав здійснив ще 1039 року.